Ba, esan bezala, eh? ba, iruneko udalak e, memoria historikoaren bulegoa, irekizuen lehen aldeiz, joan den irailaren amairuan, baina ba, e, hilabetea egindu, duela gutxi eta lehen valorazio bat e, ba, bilatu nahi genuen, eta ba, bertako arduraduna itzol arroio du gurean, kaixo? Kaixo, unon. Beno ba, esan bezala hilabetea pasada, e, aurretik ere lan bat egin zen, baina, baina bulegoa irekita, ez dakit nola joan den, e, bada, interesa, irundarren artean, e, pixka ba, memoria historikoan sakontzeko. Bueno, a ber, lehenengo valorazio bat, esan behar dugu, positibo izan dela, sita e, ugari okitugula, esterokitugu sitak, eta bintzat lehenengo bat deialdi horretan bintzat nahiko konten gaude, bat dozena bat sita e, okitugu, perfil ugariak, historia ezberdinak, egia da hor, haurendikan ba, ez, agarantza hori badukagula ba, jende gaztearen inguruan ze perfila normalean E, ba, adindu pertsona ba, etortzen diren nagusiki eta ba, pena hori ez. Gazten artean, ba, transmisio hori, belaunaldiz belaunaldiko hori ez dela egin. Baina, horrendik bueno, e, e, denbora badu dugu, gara izgaude eta ba, ekarpen berrien zai. Bai, ez dakit, e, zen olako ekarpenak egitera batosten edo gehiago galderak dira, ez dakit, e, testi ematera edo... Bueno, nagusiki dira, ba, biktima izandakoen semealak, gائز askotan kontatzen dire, etortzen dire historia kontatzera, bere aita, ama, hixeba osaba, batzuk aitona monena, baina gehienez bat zuzenean jasotakoa, bere, gura ba, bere gurasoen bitartez. Baude ere, ba, beste perfil batzuk, ba, batgarik horia, eh, asesoria, baikerketa propioa, ba, familiaren osindartekoen ikerketa egiten ari direla, Bestazuk zure, ba hainbat objektu ekarrituzte, ba dokumentazioa, ba, bai e kartzelan egondakoa, ba kontsentrazio esparrua ezberdinetan egondako dokumentazio originala, eta ba, gauza interesarek gari iratetzen egia esan. E, memoria, justizia eta erreparazioa e, e, bilatzen du azken batean ba, buleukagabia punta besterik ez da, baina ba, ikusten da ez, orduan badela ba e, adineko lehen dea, e, e, e, gehiena edo beti, baina e, ba, ikerketa bere kabuz ere egiten duenak, e, e, kezka edo arrangura hori badagoela. Bai, eta ba, nire aletik behintzat, eta gure aldetik ba, memoria bulegoa abiatu genuenetik kan, ba, bai positiboa da ez, ba, ikusirik ere ba, e, norbanakoak ere ba, duela ba, gogo hori ez behintzat, bere familian gertaturikoa ikertzeko eta ba, gure aldetik behintzat e, ba, bai, laguntza hori, ba, batez ere e, ikusirik historia bizitza duten eta nondik ibili ziren ba, asesoria pixka da, ze hartxibotera junbar duten, zehazkik ba, hartzelan egon batzen edo gerran egon batzen, ba, Aribo bat edo bestera bideratu informaziozke kontsulta egiteko eske eta egia da ikusigula badagola jakin mina horretan eta behinzaat bahinzaat alde horrekin gelditzen di. Aipatzen muzu dokumentazio interesgarria, bildua izan dela IBT honetan horrekezan nahi du azken batean, meno, en, argi dago gertatu zen guztiaren dokumentazioa ez dela gaur egun eraino iritsi baino iritsi dena, Hordagoela, ez, baina sakabanatu hori guztia bildu egin behar da azken batean. Bai, hori da gure, esmoa. Guk ere normalean horrelako, bueno, biktimanen jasotzen dugunean beti dokumentazio guztia digitalizatzen dugu, kopia bateratzen dugu, hori ere gero erregistro bat osatzeko eta guk ere baikerketa talde eta osotuen edukitzeko. Ezuk izan bezala, oraindik ere e, familia askok dute beraien, benitartekoen dokumentazio originala, kopiak, bakartzetako registroak, e, gutunak eta bar eh oraindik ere hori ba, guztia jaso ez dena, eh, ofizialki beintzat eta ba gure lana edo ba bada beintzat puntunetan informazio guzti hori bilatzea eta jaso eta gero horrekin ba, ikerketa sakonago eta aliketa oso bat egitea. E, Ogeitamaseiko estatu kolpean horren ondoren irunen gertaputakoak eta irundarrei gertaputakoak eh, azken batean argitu eh, beharra dago eh, hori argi dago, zentu horretan bada lana eh, horrendik ere egiteko, ez? Eh, ba. Argazki, azken batean, ba, irunen gertaputakoen argazki bat eh, osatzeko eh, argazki pertsonalak edo partikularra behar dira, bakoitzak behar bukera historia Hori da, ez? Azken finean e, ikerketarekin e, lortu nahi duguna da e, ba, aliketarri erritar gehien e, ba, ikerketa horren parte izatea, eta parte aktibo horren nahi dugu izatea, horregatik e, ba, parte hartze fase hau e, ireki genuen. garbi genun dokumentazioarekin eta ikerketa lanarekin bakarrikan ez genuen nahiko, eta ba, erritarren e, feedback ero laguntza aktibo hori behar genula Eta bueno, bide horretangoaz, horrendik e, ere gauza politazko ateratzeko daude, e, urrengo aste eta jabetan ikusiko dugu haber, e, Ekarpen eta ekarpenetar hasitu dut baina printzipio ez aurretik izan ere ba, oso konten ekitako ekarpenekin izan e bezala ilabete darama e irekita bulegoa mm -hmm. e oraindik ez da gain noiz arte berez baden epea ba, EPE ba bertalaratzeko hitzordu askatu eta beru ba, nor norbere interesekoa duen ekarpena edo galdera edo zalantzak argitzeko ere printzipio ez ez du epe finkorik esarri e bulegoa histeko baina bai hurrengo astetan eta hurrengo pare bat ilabeteetan bai e E, irek eta eukiko dugula behintzat, eta hori gogoratu, ba, iritarren arretasea zerbitzuan ba, zero amar eta behatzi labiru, berrogeita mar, berrogeita maika, berrogeita amabi, telefonoan egindizaketela ba, itzordua eskatuz, eskatu eskatuz, jasotzen dugu, ditugu herritarrak Eta, bai, ba, hemen diken, ba, animatu, ba, orain arteko historia jaso nakere, ere oraindik balakigu badaudela, e, historia polita daudela, askotan, orain dik gure txeko kajoetan sartuta, gure etxeko sukaldatik ez direnak atera, Eta bai gustatuko litzegukela, ba beintzat, eh irungo iriarri dagokenez orain dela momentua eta bai egin ba, ez? Eh deialdi Sabal hori, ba hori, ba, honetan parte hartzeko. Ba, itze, aipatzen zanidan, ala bereu ba 60 urtetik gorakoak izan direla gehienbat, ez? Beno ba, direnak, hurbildu ere, eh eta heldu gazteei ere, ez, deialdia luzatu, no, badirudi ben, ez den gazteen kezka, eh edo oraindik ez den haien haien kezka, baina badute, ez, ere parte hartzeko beharra edo bada denen parte hartzearen beharra ere. Bai, azken finean gero lagin bat osatzerako orduan egia da aurretik izan bezala ere adinduen e, ba, multzoa dela nagusena, e, E ere beraiek zuzenean jasotako ba historia direla, eeta daur belaunnaldien arteko ba, jauzi horrek ez, ez duela asko lagundu batez ere hori jende gazztearen artean minzaat e, ba, hori. Mami hori edo jasotzeko baina bai hemendikikane, honebi ba, ba, uzteko bakoitzak ere bere familiaren barruan ere ba, galdetzera, animatzea, ba, bere, ba, nola bere aitona monek, bere nola bizi izan zuten gerra, gerra ostea, eta ba horrekin ez bitxikerita kuriositate hori beintzat, e, beraiek ere ba, nahi duten lehean asetzeko. Bai, enbaliode saker ez, ze ba, memoria historikoaren bulegoa martxagarri izana gero ba bakoitzak bere beretzean e, hortaz hitz egiteko, ez? E, askotan e, ba, ez da aipatu ere, familia mm. askotan. A ber guretzat edo zen aitzaki da na memoria historikoa jorratzeko izan e, ba kaleko erakusketa bat izan itzaldi batzuk edo kasu honetan bulego irekitzaren e, ba bia puntua, ez? Egu garbi duguna da e, memoria historikoak e, ba gizartearen parte izan berduela, orain arte Ba, antziduran eta isiltasunan egondako gaia da memori historikoa, eta e, garbi dago behintzat, ba, lehenengo lerroa eta lehenengo mailea eraman behar dugun zerbait dela. ez, Eta horregatik e, ba, egiten e, ari den eta egiten ari garen e, guztion artean e, lan hau, behintzat, ba, e, merezi duen lekura bueltatzea edo kokatzea behintzat ese memoria, azken batean eh ba, galdu edo desagertu, ez memoria desagertu baino lehen biltzeko lana egiten ari baina bai dugu memoria, justizia eta erreparazioa, ez da gero e, bildutako material honekin guztiarekin e, zer egiteko asmoa duen irungo udalak edo zerbitzuentatik. Hor printzipioz e, jasotako bai dokumentazio testigantza guztiak e, behin beine faseago amaitu ba eta eh guztia errekopilatu, klasifikatu eta udale artxioan e, utziko da, e, dozin erritarrek e, kontsulta egiteko, eta behin e, guk ikerketa aurrera manda eta garatuta, e, asuma daukagu, ba, biktima oro gero e, argentinan irekitako, ba, bueno, kereia Argentina edo serbini epailak irekitako kereia horretako parte izatea, doberintzat ba, guk egindago ikerketa txostenak eta izen guztiekin, horren ba, parte ereita badakigu Gipuzkoan hainbat herrik ba, Bergara eta Arrasateak eta bar egin dutela mm. eta ba guk ere ba gure asmoa ere bada ba, kereia hortan eh ere ba irungo iriaren eh biktima oro. Ongi da, ba, momentuz torrekin gara, goberatu zero amar telefonora, az edo sak bulegora behitu behar dela itzordua eskatzeko, zein egunetan, e, es eta zen egunetan, ez albete edo? Prendzipioz, aztelen eta aztazkenetan jartzen dugu jendea goitzetan, baina ba, aukerarik egonezean edo, ba, bueno, aukera badago goitz beste egun batean, izan goitz izan arratxaldez. Bala, itzol miñezker. Bala, lezu hei.